Через короткі контакти з атмосферою Імір дрібно держав, відлітаючи від Землі на нову орбіту. Точний розрахунок нової орбіти зайняв 15-20 хвилин. І з нього випливало, що в них менше 4 годин на те, аби вжити заходів, необхідних для порятунку і успішного завершення місії. В ідеальних умовах запуск реактора мав сповільнити Імір до точки, в якій він повинен вийти на зустріч із міксі, чого можна було досягти лише з мінімальним додатнім Дельта-В. Вони сподівалися, що це може трапитися, але всерйозно це не розраховували. У найкращому разі вони могли скинути швидкість іще більше та знизити апогей. Цей показник, відстань, яка відділяла Землю і корабель від вершини орбіти, був безпосередньо пов'язаний зі швидкістю, яку корабель розвивав у найнижчій точці. Оскільки Імір падав із надзвичайно високого апогею, котрий перебував далеко за колишньою орбітою Місяця, у них було неймовірно жорстке гальмування об атмосферу а вся швидкість, погашена запуском ядерного двигуна, об повітря, оберталась для них меншою висотою майбутнього апогею, який, залежно від деяких показників, чекав їх за кілька тижнів, днів чи годин. Він чекав їх, як засувалося після обчислень, за кілька годин. У певному сенсі імір на місяць проскочив свою ціль. Загальне Дельта-В, яке вони розвинули, дорівнювало навіть не третині від сподіваного. А все ж його було досить, аби вивести їхній апогей Далеко під колишню місячну орбіту, на висоту, яка лише втричі перевищувала висоту міксі над поверхнею Землі. Відповідно, період час, за який вони проходили повну орбіту, знизився із 75 днів до заледве 8 годин. А висновок із цього був простий: колосальні зміни в показниках висоти потенційно досягалися завдяки порівняно малим показникам дельта -В. А от переведення Еміра на остаточну орбіту міксі вимагало вдвічі більшого дельта В ніж їм вдалося досягнути під час останнього пуску реактора. Але до моменту, коли про це буде доцільно переживати, їм потрібно пережити ще 8 годин. Апогей і міра міг безмежно змінитися, але перегей був незмінний, тобто він досі розташовувався небезпечно низько. Якщо вони нічого не зроблять, наступний оберт знову змусить їх боротися з верхніми шарами атмосфери. З їхнього боку вони могли трохи підняти перегей, аби більше взагалі не перейматися атмосферою, і це навіть було нескладно. Це можна було здійснити за допомогою короткого, але ретельно розрахованого запуску в апогеї. У нормальній космічній місії це зробили б навіть не замислюючись. Тут ситуацію ускладнювали два фактори. По-перше, їхній успіх у зниженні апогею, тобто скороченні періоду обертання, залежав від чіткого дедлайну – чотири години за перегеєм, коли належало здійснити запуск. Другим ускладненням була повільна хитавиця корабля. Це означало, що їхній ядерний двигун дивився у правильному напрямку, хіба завдяки щасливому випадку. Упродовж потужного запуску на Пиригеї потрібно було, щоб сопло виходило чітко вперед, слугуючи простою ракетою. Наступний пуск в Апогеї мав прискорити корабель, тож їм потрібно було би спрямувати сопло так, аби воно дивилося проти напрямку руху. Тільки от поки тривала хитавиця, воно не дивилося в жодному напрямку. Тож їхнім завданням була стабілізація висоти і міра. За допомогою двигунів та зупинка небажаного обертання. Проте, як вони помітили ще під час першого запуску, двигуни були слабкі та геть кволі супроти імпульсу величезного уламка. Говорячи космічним арго, їм бракувало керувального навантаження. Імір нагадував вантажівку, яка мчить доріжкою розлитої олії, хіба ледь, -ледь відповідаючи на повороти керма. Цю проблему трошки пом'якшували величезні витрати маси під час запуску. Багато тон льоду вилітало із сопла у вигляді пари. Емір ставав легшим, а відтак і слухнянішим. Точний обрахунок того, наскільки він легшав, і як це впливало на керувальне навантаження двигунів, був дуже і дуже складним завданням, а найприблизніший обрахунок займав півгодини. Результати не надихали. За три години, що їм заставалися, неможливо було, щоб висотні двигуни Еміра, розроблені для поступових змін упродовж тривалих періодів часу, нейтралізували обертання. Вони обертались не швидко. У командному модулі це ледве відчувалося, але й цього було достатньо, щоб унеможливити запуск двигуна. А якщо за три години вони не здійснять запуску, то ще через чотири знову зачеплять атмосферу. І ще раз через вісім. Ще один такий оберт вони, можливо, і могли б пережити, але точно не два. Щойно Марко все-все зрозумів, він розділив свою команду навпіл, заставивши Джиро та Діну в кают-компанії командного модуля наглядати за реактивною системою. А сам пішов на вирішувати проблему висотного керування. Завдання Діни, якщо порівнювати, було рутинним. Під час дозапуску в перегеї вони використали більше запасів криги. Кілька свердл пошкодились, а в цій операції з видобутку криги панував безлад, поки вона імпровізувала, вирішуючи поточні проблеми, що сипались на неї з усі біч. Роботи були не на своїх місцях. Деякі воронки були переповнені, а деякі порожні. Потрібно було добувати нову кригу і перерозподіляти стару. Полагодити це все до наступного запуску, тобто за три години, не належало до нездійснених завдань. Проте вимагало повної концентрації. Так само Джіро, який мав перед собою кілька проблем у реакторі, мав із цим попрацювати. І їм обом слід було працювати, не покладаючи рук, аж до самого апогею, аби бути готовими на час запуску. Це, звісно, якщо на той самий час хтось збагне, як скерувати такий імір у правильному напрямку. Маркус переніс цю роботу в іншу частину корабля, де вона не відволікала би решти команди, зайнятої прискоренням. Чи принаймні таким був його намір. Коли Діна на кілька секунд відволікла, чекаючи, поки скомпілюється якийсь код, або тягнучи за перекусом, вона, неминуче подумки, запитувала себе, що ж вони там роблять. Методом винятку вони зайнялися чимось пов'язаним із Нюкердом. Вони вже переконалися, що двигуни і міра для виконання такого завдання були непридатні. Тільки центральний двигун Нюкерда здатний був створити достатньо реактивну тягу. Проблема полягала в тому, що він був скерований в одному фіксованому напрямку, і також сталося не в тому, в якому їм насправді потрібно було прискорюватись. Проходження цим логічним ланцюжком аж до очевидного висновку змушувало її нервувати настільки, що вона, зрештою, відволікалась більше, ніж якби Маркус і слава були з нею в одній кімнаті. Діна затамувала в собі цікавість і тривогу, аж поки не пересвідчилась що в двигуні достатньо криги для прискорення в апогеї, і роботу було закінчено. Залишалося півгодини. Отже, роздається, все було під контролем. Раптовий глухий стук, що відлунив від стін командного модуля, дав їй підстави відкрити кілька відеотрансляцій та під'єднатися до аудіоканалу, який використовували Слава і Маркус. Роботи, що тепер розосередилися всією поверхнею і міра, дарували їй очі, які можна було повертати в будь-якому напрямку. Але попри це їй знадобилося кілька хвилин, аби намалювати собі повну картину того, що відбувається. Нюкерт відстикувався від Еміра. Його ніде не було видно. Ним найвірогідніше керував Маркус. Над поверхнею Еміра виднілася людина у скафандрі, яка йшла в напрямку корми, використовуючи як пересувні кріплення на поверхні двох хапів. Це, мабуть, був В'ячеслав. Із його ніг стирчали якісь товсті білі вусики. Діні знадобилося кілька секунд, аби зрозуміти, що це перед нею. Він пристрибнув свої ноги до хапів, а вуса виявилися просто кінцями застібок. Це була така люта імпровізація, що інженери наса старої школи зараз оберталися б у могилах, якби злива не унеможливила подібного процесу. Проте за останні два роки, а надто за останні два тижні, така доморочена інженерна думка стала цілком пересічною. А це тільки ускладнювало відповідь на питання, що в біса задумав Маркус, Якщо слава був достатньо винахідливим, аби блискавками пристебнути себе до роботів. Нарешті вона помітила Нюкерт на трансляції з камери, прикріпленої до бака, який сидів на кормі осколка приблизно на півшляху між її краєм та порожнім гирлом сопла. Маленький кораблик висів у космосі за яких кількасот метрів від них, а кілька секунд із його висотних двигунів виривалися білі язики полум'я. Корабель намагався триматися у незмінному положенні відносно уламка, що повільно обертався. Маркус пілотував корабель вручну. І то пілотував чудово. Геометрію важко було візуалізувати, але Діна переконала себе, що В'ячеслав іде туди само, куди скеровано Нюкерд. Обоє чоловіків зараз по-своєму дивилися на одну і ту ж частину уламку, на один із найдальших його закутків, де найширша частина цукрової голови різко обривалась та гострим нерівним краєм переходила в основу. Там, похований у кризі, розміщувався елемент структурних кріплень, десь із автівку Завбільшки. Він слугував якорем для невеликого кластера дрібних ракетних двигунів – однієї з тих систем, які виявилися жалюгідно слабкими для поточної роботи. Націливши на нього ще одну камеру, Діна побачила сталий струмінь синівато-білого вогню, що виривався із горловин обох двигунів. Вони вже давно працювали на повному прискоренні, хоча не повинні були б. Але система висотного контролю і міра розрахувала необхідне прискорення і з'ясувала, що його потрібно дуже багато, для досягнення запрограмованої мети – скерувати ніз корабля вперед, а сопло назад, яке було раніше. Діна це зрозуміла. Її розмисли підтверджували перемовини між Маркусом і В'ячеславом, що лунали в неї в аудіогарнітурі – суміш англійської, німецької та російської. А ще своїм внутрішнім зором вона бачила, який мір зараз виглядає для Маркуса, котрий спостерігає його крізь переднє вікно Нюкерда. Велетенський наконечник із чорної криги у вільному плаванні, переважно темний, але на носі та по кутах прикрашений блискотливими білими вогнями і пасмогами гарячого газу. Вихлипом із двигунів, керованих автоматичною програмою, що контролюється зсередини. Час від часу вогні гасли і знову спалахували. Іноді, коли до якоїсь точки треба було прикладати більшу силу, вони горіли довше. Довгі сталі пуски двигунів ясно виднілися серед чорноти космосу. Маркусові не потрібно було подумки вираховувати період обертання і міра. Йому не потрібно було знати кутову швидкість будь-якої з трьох осей корабля чи крутний момент, необхідний для протидії. Йому не потрібно було навіть звірятися з користувацьким інтерфейсом свого планшета. Достатньо було облетіти уламок і подивитися, де постійно працюють двигуни. То були місця найбільшого навантаження та найменшої потужності. І відповідно, саме там найефективніше можна було застосувати двигуни Нюкерта. Але як? Видно, двигуни їй заступив? Якийсь розмитий білий образ. В'ячеслав став просто перед камерою. Тоді він знову пересунувся у фокус, намацав на поясі карабін та причепив його до структурної деталі, яка тут виступала з льоду. Діна чула, як він дихає. Допомагаючи собі лівою рукою, право він ухопився за мережу скісних опор. Трохи повавтузившись, він, здається, щось знайшов і десь із хвилину працював там, здійснюючи рукою поступальні рухи. Двигуни раптом заглухли. – сказав В'ячеслав. – Прошу пробачення. Клапан застряг. – Забирайся звідти, товариш, – наказав Маркус. – Забираюся, – відповів Слава. Він відстебнув карабін, зістрибнув із арештовань, довірившись пристебнутим до Ніхапам, і рушив назад зі швидкістю людини, котра бреде крізь озеро розтопленої карамелі. – Просто зроби це, – сказав він, додавши фразу німецькою, яку Діна переклала, як «Ми все одно помремо, якщо це не спрацює». Нюкерд виплив із кадру. Діна витратила кілька секунд на переналаштування камер. До Єміра наближався менший корабель, націлений прямісінько в систему двигунів, яку щойно вимкнув Слава, саме поміж двох двигунів, які щойно працювали. Логіка була очевидна, зате метод цілком шалений. Нюкерду належало зробити роботу, на яку не здатні були маленькі двигунці. Маркусу потрібно було спрямувати велике сопло корабля у правильному напрямку, тобто розташувати його, Приблизно поміж двома стаціонарними двигунами, які оце допіру працювали. Добре. Але йому слід було ще налагодити механічний зв'язок між нюкердом та оламком, аби тяга великого двигуна передавалася масі криги. Збоку виглядало так, ніби він збирався просто влупити меншим кораблем по-більшому. Це було б дуже повільне зіткнення. Так боксир носом врізається у бік танкера, що стоїть на причалі. Але це все одно було зіткнення, не зовсім те, на що космічні кораблі розраховували при конструюванні. Діна лише трішки послабила хватку, якою вчепилося у столик, коли за мить до зіткнення Маркус запустив реверсні двигуни, сповільнюючи нюкерт у вирішальну мить. Але вона все одно почула та відчула хрускіт, який зрезонував у всіх стінах крижаного палацу. За останні кілька годин вони вже чули ці звуки і все дивувалися, що воно. Очевидно, Маркус уже не вперше робив таку операцію. Він націлився на місце, де з криги виступало кілька структурних каркасів під кутом у якому міг фіксовано перебувати ніс Нюкерда впродовж прискорення. Зараз цю силу надавали кормові двигуни. Але Діна, котра споглядала лице Маркуса крізь переднє скло Нюкерда, бачила, як він працює на тачскріні, що слугував контрольну панелю корабля, і доволі добре уявляла, що буде далі. Вона вивела на дисплей інтерфейс висотних систем «Іміра» і оздріла там цілковитий безум. Увесь уламок, ніби ялинка, палав вогнями двигунів, маленькими лютими іконками – які повідомляли, що не вистачає пального, не вистачає часу, вихли перегрівається. Фрагмент, у який щойно врізався Маркус, палав червоним, повідомляючи, що він тепер узагалі не під'єднаний до системи. Графіки внизу екрана та тривимірний рендеринг розташування уламка в космосі показували, що вони вже недалеко від місця, в яке хотіли потрапити. Діна почула невеличку симфонію з креготу вищання та вилисків, а відтак відчула, що корабель обертається навколо неї. Висновуючи з відео, Нюкерт увійшов у рівень з кораблем, увімкнувши на повну основний двигун. Швидкий огляд висотних давачів показав, що відбуваються вельми хороші речі. «Це добре», – сказав Джиро. – «але тепер ми повернемось занадто сильно». «Ні, бо я все розрахував правильно», – відповів Маркус. «Ми обернемось на правильній висоті точно у момент пуску в апогеї. Після цього ми, звісно, перекинемось, але в нас буде вдосталь часу на те, аби це виправити». Тоді передача рвалася вигуком і глухим вибухом. Він вилаявся німецькою, і радіо затихло. Діна глянула на відео і побачила, що Нюкерт похилився під неправильним кутом. Полум'я у соплі вигасло. Конструкції, в які спирався Нюкерт, не витримали напору великого двигуна і просіли, від чого корабель захитався. Вона майже звалилася на бік, на поверхню криги, а бідолашні рештки двигунів затиснуло між корпусом корабля та міром. Якийсь газ тікає, тихенько спостеріг Джиро, або дим. Він мав рацію. Це було не відразу помітно неозброєним оком, бо в космосі дим поводиться інакше, ніж в атмосфері під дією гравітації. Але щось таке горіло чи принаймні плавилось вздовж оболонки Нюкерда. І то геть близько від місця, в якому сидів Маркус. В'ячеслав озвався. Двигун нагрівся і зараз пропікає обшивку. Тут Маркус повернувся на зв'язок. Джиро, Діно, ви маєте бути готовими запустити прискорення в апогеї. Тут він різко урвав мову, наче що застрягло йому в горлі, та кілька разів кашлянув. Коли же знову заговорив, голос набув дивного тембру. Приблизно через дві хвилини Зосередтесь на цьому, починайте процедуру запуску. Вячеслав тим часом допоможе мені з однією маленькою проблемою. Він знову конвульсивно закашлявся. Вимикаюся. Діна, супереч наказам, востаннє глянула на відеотрансляцію, що демонструвала Ніснюкерда. У передньому вікні вона більше не бачила Маркуса, тільки дим і мерехливі відсвіти вогню всередині. Усвідомлення того, що відбувається, вдарило її ніби обухом по голові. Вона схопилася за край столика і заплющила очі, відчуваючи, як під повіками збирається тепла вода, як до носа набиваються шмарклі. «Діно», – позвався Джиро. – «починаємо перевірку готовності до запуску». Вона розплющила очі та побачила, хіба якісь розмиті вогники там, де мали бути віджети користувацького інтерфейсу. Якщо це ще щось означає для тебе, – сказав Джиро. прошу. Після цього він однією рукою затулив мікрофон своєї гарнітури, глушачи звук. Мабуть, він іще нас чує. Вона схилилась над клавіатурою. Свердло одне, – голос мовила Діна. Пуск! – і натиснула клавішу Enter. А далі за списком. Ставало все легше і легше. Свою роботу Джиро виконував обережно, тихо і ефективно. А коли реактор розігнався на повну потужність, точно за розкладом, вона це озвучила. Гучно. На випадок, якщо Маркус їх чув. І тільки тоді вона глянула на відео. Сподівалась побачити останній притулок Маркуса – могилу, заповнену кислим димом. Але там не було нічого, крім погнути хрештовань, і В'ячеслава, котрий, тримаючись однією рукою за деформовані опори, дивився кудись назад. На тлі виднівся паровий плюмаж із мангетен завбільшки. Двигун Джиро працював. Слава. сказала вона. – Де? – Упав, – відповів В'ячеслав. Коли увімкнувся двигун і почалося прискорення. Нюкерд не зміг набрати достатню швидкість. А він потрапив у хвіст пари, його відкинули назад. Зараз я його ледве навіть бачу. Ох, Діно. Що, Слава, Маркус був уже мертвий. Я подумала би, що це якийсь грубий фарс, якби все не було настільки трагічно, а наслідки такими плачевними, сказала Джулія. Її, наче чарував, відеоролик «Остання передача з Нюкерда», перш ніж урвався зв'язок. Люди, які були з нею в білій шлюбці, а так неофіційно стала називатися оперативна база Джулії, закивали або згідливо замурмотіли. Вони саме читали у блозі Тава новину про катастрофу Іміра, яку той запостив щойно кілька хвилин тому. Єдиним винятком була фіокла, яку відволікла одна дрібна деталь. До стіни шлюбки кількома смужками липкої стрічки було прикріплено папірець із видрукованою на ньому печатю президента Сполучених Штатів. Зараз існували тільки два принтери, обидва були на міксі. Тож це, методом виїмки, було надруковано на старій землі до початку зливи, на пристрої, в якому закінчувалося блакитне чорнило. Аркуш, здавалося, потріпало життя. У двох місцях він був розірваний і складений назад скотчем, кілька разів зіжмаканий, а тоді знову розгладжений. Краї пошарпані там, де від них раніше відривали стрічку. А на білому просторі справа внизу від печатки Пронатіла пляма, овальна завбільшки десь із пучку великого пальця. Власне, Фьокла була майже певна того, що це відбиток великого пальця. А що довше в нього вдивлялася, то більше переконувалася, що брунатною речовиною була кров. Вона глянула в очі Джулії та зрозуміла, що колишній президент кожен день не дійждеться побачити її реакцію. На відміну від більшості людей, Фьокла тут не відчувала тиску, не відчувала потреби відповідати її очікуванням. Джулія, знервована цим, Розірвала візуальний контакт і продовжила. «Я все одно не розумію, що вони нам кажуть. Воно все якось дуже заплутано», – відповів один із її поплічників, молоденький пасажир із американським акцентом. Він був одним із інженерів готових конструкцій. Його тон припускав, що він дивується таким нахабством владних структур, які змушують людей вірити в подібну дурню. А він оце надто розумний, аби на таке повестися. Там усе тримається на думці про те, що обшивку було зроблено з матеріалів близьких до звичайного пластику. І коли вони нагріваються, то «Ніби пластмасова тарілочка в духовці, я розумію», сказала Джулія, «плавиться і смердить». Нюкет повернувся так, бо обшивка зіткнулася з соплом, досі розігрітим до екстремальної температури. Але, згідно з їхньою історією, В'ячеслав перед тим вимкнув двигуни. Вони ще довго залишатимуться гарячими. Хай там як, сопло пропалило обшивку. Спершу через це виділилось багато токсичного диму. Цього вже було досить, аби його вбити. Тоді, коли через плавлення в обшивці з'явились отвори, крізь них почало витікати повітря. «Що ж це жахливо, якщо це правда», – сказала Джулія, і глянула на Фьоклу, вишукуючи на лиці відвідувачки якісь ознаки того, що це може бути неправдою. Фьокла глянула на неї, але її вираз обличчя не виражав нічого. «До чого ж ми докотилися?» – питаю я. «Коли вже вдаємося до таких безумних імпровізацій? Вдаряти один корабель іншим?» Нове бурмотіння на знак згоди. Джуля була на коні. І наскільки я розумію, це навіть не вирішило нашої проблеми. Це вирішило проблеми, озвала Сьокла. Вона вільно володіла англійською і чудово могла сказати проблему вирішено, але час від часу почала вдаватися до дивних фраз задля кращого ефекту. Для англофонів це звучало таємничо, це вражало, а ще імпліцитно підкреслювало її гордість за те, що вона росіянка. Мовою хмарного ковчега за. Промовчання була англійська. Це вже було назавжди. Але з часом мав неминуче розвинутися діалект, а росіяни могли схилити шальку терезів на свою користь, вплітаючи свою граматику та слова у повсякденну мову. «Дозапуск завершено», – закінчила вона. «Але ж корабель досі безконтрольно обертається», – заперечив американець, який так упивався власним розумом. «Медленне обертання», – сказала Фьокла. «Не проблема. Коли перегай піднявся...» Маємо достатньо часу на ремонт. Який ремонт? Марко знищив три набори зовнішніх двигунів, коли гатився в них. Хто зробить ремонт? Зрештою, там тільки два двигуни. Основи фізики підказують, що не можна керувати обертанням навколо трьох осей, коли є тільки два корекційні двигуни. "Дякую за пояснення основ дійсності", відповіла Фьокла. "Обертання можна потушити, якщо зробити бічне сопло". Це заткнуло його на деякий час. Один із послідовників Джулії, Дзяньюй Китайський пасажир, який дуже хотів на Марс, здавалося, зрозумів її. кивнула на нього. Цей парінь усе пояснить потім. У мене мало времени. Так, Фіокла, ми вдячні, що ти взагалі змогла викроїти для нас трохи часу, сказала Джулія. Фіокла так і хотіла її врізати, що її рука насправді смикнулася. Те речення, яке щойно сказала Джулія, якби його вимовили іншим тоном, могло насправді означати те, про що в ньому йшлося. Натомість воно означало мене безбожно ігнорують. Тому дуже добре, що хтось важливий прилетів зі мною поговорити. Фьокла майже фізично відчувала, як ця ментальність, якою аж проминилася Джулія, заражає інших пасажирів. Як і всі на хмарному ковчезі, Фьокла носила комбінезон із купою кишень, відділень внутрішніх порожнин і так далі. В одному з них був ніж і чотиридіймовим двосічним лезом. І його вістря легко могло досягнути серця Джей Біеф. Фьокла на хвилинку випала з бесіди, обмірковуючи, як би це зробити. Джулія ж, мабуть, не чекає відкритого замаху, хоча спробує здогадатися, що в таких людей голові. Фьокла нарешті озвалася. «Ви не хотіли би доложити про якісь проблеми із МСР? Ми наблюдали багаточисленні перешкоди». Джулія вдоволено стиснула губи і глянула на Спенсера Грінстафа. О, перше про це чую?» – відповів той. Це твердження наштовхнулось на мертву тишу, яка повисла в приміщенні. Фьокла просто чекала. Скоро їх здолає бажання похвалитися. Її методи ведення розвідки, того як бути шпигуном, не були надто видатними. Кілька базових курсів, кілька пунктів зі списку рекомендованої літератури. Причина тому була проста вона була надто примітна та відома, аби бути корисним шпигуном, надто голівудське досьє. Справжні шпиги працюють непомітно. Тож її виперли з програми та знайшли застосування в інших ролях. Так вона стала олімпійською атлеткою, де її впізнаваність була. Тільки плюсом. Проте ази вона засвоїла, і знала, що ця єдина деталь, прагнення похвалитися власними досягненнями, зрадила більше таємниць і зруйнувала більше кар'єр, аніж будь що інше. Вона глянула на Грінстафа. На відміну від більшості людей, які скоро розривали візуальний контакт, він глянув просто на неї, вищерившись. Це дивно, сказала Фьокла. З вашими то знаннями. Без джерел методів, відповів він. Тоді я ограничу. Свої зауваження тим, радять чого я сюди прилетіла, сказала Фьокла. Джулія і Спенсер негайно перезирнулись у відповідь на цю фразу. Фьокла їх проігнорувала. Із міркувань безпеки абсолютно необхідно, щоб ми мали точну інформацію стосовно того, хто в якій шлюпці живе, дехто любить переселятися, мінятися місцями. Ми розуміємо, добре. Але через це виникають проблеми в безпеці ковчега. Коли, наприклад, болід врізається в шлюпку, витікає повітря. А ми не знаємо, скільки їх там, які їхні медичні потреби, то що. Малим треба менше воздуха, ніж великим. Джуля кивала. Я вашу пропозицію Фьокло чудово розумію. Промовляючи від імені цілої спільноти пасажирів, я підтверджую, що тут на околицях панує дещо неформальна атмосфера. Відсутність уваги до нас із боку владних структур, які живуть на міксі, викликає найбоє образу. Тож постійне перетаскування між шлюбками можна розглядати як форму нешкідливого бунту. Але так і справді, неважко прогладіти деякі аспекти безпеки життєдіяльності, на які ви вказуєте. Це, звісно, неправильно. Проте я сказала би, що тут є певне непорозуміння стосовно справжньої загрози. Поки ми, Поки ми постійно підставляємось під забрудений космос, докинув Раві Кумар. Так, дякую, Равін. Нам просто здається, що нині ми чуємо одне, а завтра вже інше. Статистика відповіла Фьокла. «Так, нам повторюється знову і знову, але я більше нічого не можу сказати». Натякнула їм Фьокла, зиркнувши на одну з камер, що були змонтовані на обшивці шлюбки. Цього разу Джулія не відвела погляду, а через кілька секунд коротко глипнула на Спенсера. «Фьокла, якусь хвилину тому ми тут обговорювали ситуацію з мережею ситуативного реагування. І Спенсер поставився до цього вельми безтурботно. Він навіть за роботою не втрачає почуття гумору». Але я цілком спокійно можу тобі сказати, що завдяки спенсеру ми можемо коли завгодно від'єднуватися від МСР і нормально говорити, не переймаючись тим, хто може нас слухати. Так ми зробили й зараз. Усе, що ти скажеш, не вийде за межі цієї шлюбки. Фокла обвела всіх послідовників та шанувальників Джулії повільним, довгим, панорамним поглядом і закотила очі. Ось вийдіть, скомандувала Джулія. Ти теж Спенсере, тільки ми з фоклою. У тебе погані таємні агенти сказала Фьокла, коли всі інші крізь пацючі труби перейшли до інших шлюпок египтади Джулії. «Я знаю», – відповіла Джулія, – «але розвідку з нічого вибудовувати теж нелегко. Доводиться брати те, що є на похваті. З їхньою молодістю, їхньою недосвідченістю, відкритістю, якої вони очікували, проживши цілі життя в інтернеті, вони не надто хочуть робити все так, як це треба робити. Саме тому нам потрібні досвідченіші руки, руки людей, які засвоїли правильні інстинкти». «Не тільки в цьому діло», – мовила Фьокла. «Це все очевидно». «Ова!» – промуржила Джулія. «І що ж неочевидно, я пропустила?» «Тобі не варто далі довіряти Зікі Паттерсону інформацію», – відповіла Фьокла. «Хіба що ти хочеш кормити їх неправильними розвідданими, тоді це дуже ефективний канал». Айвізіки Зікі та Фьокла вже обговорювали це, і Зікі радо зголосився, аби Фьокла здала його, як гаданого хамелеона. Особисто йому було байдуже. А уж Джулії... Мало знадобитися чимало часу, аби розглянути у фьоклі майстерного подвійного агента. За стандартами холодної війни, то був очевидний аматорський гамбіт. Але це була не холодна війна. Це було маленьке містечко, в якому мешкали півтори тисячі людей, а колишній мер намагався залагодити поточні проблеми. Джулія примружилась і повільно кивнула. Вона була вражена. «Я його була запідозрила», – звалася вона. Здавалося, що він не ставиться до цього серйозно. Лише намагається бути ввічливим. І з це не проблема, сказала росіянка. Джулі це сподобалось. Вона підплила ближче і на мить торкнулася перед плічя фокли. Це мені в тобі і подобається, фокло. Ти насправді саме така, якою я тебе бачу. Так. Тоді після дещо незручної мовчанки Фьокла додала. Ти затіяла довгу гру, вона вимагає терпіння. Частково, погодилась Джулія, аж раптом її вираз обличчя і настрій змінилися, ніби на лице їй натягнули розфарбовану залізну маску. Ми не можемо дозволити собі довго вичікувати. Смерть Маркуса все змінила. Після цієї трагічної події всі члени спільноти пасажирів чекатимуть на повернення великого лідера. Айві тут лише тимчасово. На її хиби можна не зважати. Проте зараз увесь рій знає, що Маркус не повернеться. Влада знову в руках Айві. Сал буде переказувати різні туманні частини Конституції, аби надати їй легітимності. Але справжня легітимність визначається підтримкою підпорядкованих. Вона намагатиметься закріпити своє управління. Зараз такі часи, що дрібні символічні жести мають найбільшу вагу. І саме тому фокло наступні дні для нас будуть надважливими. Можливо, і мір прорветься сюди, а можливо, що й ні. Ми не можемо чекати. Потрібно підготуватися. Через три дні шлюпки почнуть вириватися із смарного ковчега і здійснювати епічну подорож на високу орбіту. А сильні світ у цього бояться застосовувати стратегію чистого рою. Для них це втрата влади. Але спільнота пасажирів, які набридло купчитися за неефективним щитом, що переживає повільну децимацію внаслідок зливи, таких обмежень не визнає. Виживання групи прориву продемонструє хибність упереджень опоп стосовно небезпеки, сказала Фьокла і кивнула. Централізовану владу буде порушено. Так уперше насправді працює Конституція хмарного ковчега, мовила Джулія, незважаючи на всі виверти апологета сала годяня. Так, Конституція Феокло, як ти її без мене знаєш, передбачає створення силових структур, не претуріанської гвардії, яку склепав собі Маркус, а чогось реального. І я не думаю, що тут є кращий претендент на те, щоб їх очолити. З усіма тельбухами. сказав Спенсер Грінстав разом із Джулією спостерігаючи, як лемолітюк, летить геть, відлунюючи стокато запусків двигуна. Так, вона це точно з'їла, визнала Джуля. «Але не подобається мені нотка тріумфу в твоєму голосі, Спенсере. Ми щойно дізналися, що Айві насправді неабиякий суперник. Якимось чином вона переманила на свій бік таких людей, як Фьокла. І вони розробили справді вишукану стратегію проникнення в нашу організацію», – Грінстав знизав плечима. «Поки що знаєш, це не надто вишукано. Радше доволі очевидно». «Легше сказати», – відповіла Джуля. «Тому що ти поклав жучок у банан, і ми знаємо все, що вони хочуть робити». Але без цієї інформації, Спенсере, ти думаєш, ми змогли б її розкусити? Я гадаю, що Фекла зробила дивовишну роботу. Бережи вона тебе ненавидить, і вона має зброю. Завдяки Піту Старлінгу, мовила Джулія, я також. Вона сягнула в сумочку і витягла невеличкий револьвер, рівно настільки, аби Спенсер розладів кінчик бійчика і вкинула його назад. «Ризикуючи образити твій неабиякий інтелект», – почав Спенсер. Хотів би нагадати тобі можливі наслідки пострілу в подібному приміщенні. Я не ображаюсь. Я й сама бачила ці наслідки. І знаєш що? Повітря виходить не так уже й швидко. Власне, мені казали, що ці кулі мають розкриватися при зіткненні, тому вони навряд чи пройдуть на виліт. От чудово, сказав Спенсер. Але це якщо ти влучаєш у тіло. Коли дійде до нас із феклою, мовила Джулія, я не промахнусь. Діна хотіла спати, і тільки спати. Відколи Нюкерд вирушив із Міксі, їй ніколи не випадало покуняти довше чотирьох годин, а за останню добу іще менше. Дивно, але спати їй хотілося переважно для того, аби мати змогу належно віддатися скорботі. Вона знала, що Маркус мертвий, але ще не звиклася з цією думкою. І не звикнеся, поки в них тут одна криза буде навздогін за іншою. Запуск спрацював належним чином. Висота перегюміра піднялася до рівня де він уже за жодних обставин не міг увійти в контакт із атмосферою. Але корабель досі обертався, хоч і повільно. А В'ячеславі досі бродив зовнішньою поверхнею уламка, пристебнутий за ноги до хапів. На початку своєї роботи у відкритому космосі Слава вийшов крізь повітряний шлюз із боку Нюкерда. Корабля нікого більше не було. Припаси закінчувалися. Йому потрібно було повернутися до шлюзу, перш ніж закінчиться повітрям. Туди можна було потрапити крізь вихід, Саме для цього й зроблений, він містився просто біля стикувального шлюзу на носі похованого в кризі командного модуля. Пройшовши крізь нього, В'ячеслав потрапив би на горішній поверх модуля, де зміг би дихати тим самим повітрям, що й всі інші. Проте він заздалегідь перевірився на інспекторі, який виявив, що у кількох місцях його скафандр випромінює потужну радіацію, тобто всюди, де він торкався уламка. Я цього боявся, сказав Джиро. але тут нічого не можна було вдіяти. Чого боявся? запитала Діна. Я гадала, що поверхня доволі чиста. Так і було, відповів Чіро. поки ми не пройшли перегею. Там сопло було скероване проти напрямку руху, частину пари вітром віднесло на нас, коли ми проходили атмосферу. Пара конденсувалася і осідала на поверхні льоду. Тож зараз уся поверхня міра вкрита радіоактивним осадом, а частина його опинилася на скафандрі слави. Отже скафандра треба позбутися. Джиро знизав плечима. Скафандр блокує більшість збитих частинок. Я про те, що йому треба вибратися зі скафандра, перш ніж закінчиться кисень. Це правда. Тобто йому треба зайти сюди. Також правда. Але тоді він принесе сюди радіацію. Від такої дози ми будемо помирати кілька тижнів, а доти встигнемо закінчити нашу місію. Або ні. Зрештою вони знайшли рішення, яке не передбачало неодмінної смерті, і полягало в тому, що вони натягли пластикову плівку посередка від компанії. Плівка розмежувала два горішні поверхи командного модуля. Перед ним вони перенесли туди чималі запаси їжі, води, туалетного приладдя, спальний мішок та інші речі, які могли знадобитися В'ячеславу. Слава пройшов крізь повітряний шлюз, маючи в запасі ще кілька хвилин, стягнув скафандр і закрив його в камері шлюзу, яка блокувала більшість бетовипромінювання. Тоді зняв одяг і кілька разів повторив процедуру з незараженням, обтершись вологими рушниками, після чого закинув їх усі в камеру до скафандра і остаточно замкнув шлюз. А тоді виблював. Горішні рівні командного модуля, як і славу, відтак належало вважати зараженими, проте їм ці поверхи вже були й не потрібні. Джеро з діною мали сидіти на нижніх рівнях, відділені від В'ячеслава та можливого зараження шматком пластику, аж доки вони не прилетять на міксі або не помруть. Повітря циркулювало на всіх рівнях через вентиляцію, проте там була система фільтрів, які, як вони сподівалися, повинні вилови радіоційних бліг. Подбавши про це все, вони випнули світло та заснули. Діна ж навіть проспала свій будильник, а коли нарешті прокинулась, то виявила, що минуло 20 годин. Прокинувшись, вона передовсім подумала, куди це подівся Маркус. Тоді дещо здивувавшись, пригадала, що він помер. Вона відчула щось схоже на болючий ляпас, а за ним скорботу. На зерці за скорботою йшло відчуття глибокого страху, який вона не часто відчувала навіть після нуля. То був не надто гострий підбадьорливий страх, що відчувається у подорожі, скажімо, крізь перегей ані інтелектуальний абстрактний жах, який не відступно тяжів над ними, відколи Дубас напророчив зливу. Це була та моторошна паніка, яка доводиться сестрою депресії. Так почувається дитина, коли дізнається, що осиротіла. Не дитина, підліток найстаршої сім'ї, на якого тепер падає відповідальність за родину. Маркуса не було. Він більше не допоможе їм упоратися з проблемами. Цей тягар доведеться нести іншим, і деякі з них, чи не ті, котрі прагнуть зайняти його місце, неминуче прийматимуть хибні рішення. А тому, наскільки б сумно не було Діні від того, що вона ніколи більше не побачить Маркуса і не відчує його обіймів, хоч їй понад усе хотілося згорнутися в позу ембріона, зараз її охопила думка про те, що тепер усе лягло на її плечі. На неї, на Айві, на Дубаса. На тих, кому можна довіряти. Вона піднялася вгору до кают-кампанії, де знайшла Джиро, котрий був, як завжди, поглинутий, арканами схем на моніторі комп'ютера, що відображався в лінзах його біфокальних окулярів. За останній проведений у космосі рік його зір погіршився, тож він став першим користувачем машини з виготовлення лінз, яку привезли і встановили на міксі. Без неї більшість населення міксі поступово ставала б непродуктивною. Окуляри рано чи пізно ламалися б чи просто зношувалися. То була військова машина, здатна виробляти окуляри в єдиному стилі, без жодних відхилень. Колись через кілька років усі, хто носить окуляри, носитимуть саме цей стиль. Цікаво було гадати, скільки десятиліть чи століть має минути, перш ніж розростеться популяція, розвинеться економіка, настільки, що оптична індустрія зможе забезпечувати різні стилі окулярів. Він глянув на Діну крізь молочно-розмиті відображення. «Я вирішив тебе не будити», – сказав він. «Твої роботи начебто працюють гарно. Поки я не закінчу цих обрахунків, тобі тут робити нічого». «А тоді що?» Тоді доведеться погасити обертання, відповів Джиро. Перш ніж розпочнемо остаточне гальмування. Для Діни все було зрозуміло. Імір перебував на безпечній висоті, а падіння в атмосферу найближчим часом не очікувалось. Але корабель досі рухався надто швидко і надто високо для зустрічі з Міксі. Їм належало закінчити виконання того плану, якому невідступно слідували досі, а для цього потрібно було здійснити ще два гальмівні пуски під час проходження Іміра крізь Перегей сповільнюючись до точки оптимальної зустрічі з міксі. Для цього належало знову спрямувати ніс уперед, як йому й належало бути. «А наскільки ушкоджені?» – повністю знищені, – перебив Джиро. Залишилося два. Вони обоє мали на увазі кластери двигунів, прикріплені до криги, які за нормальних обставин використовувалися для коригування висоти корабля. «Але все добре, це було необхідно», – додав Джиро, ніби переймаючи, що Діна може погано подумати про нього, Через те, що він критикує ухвали покійного командира. А можна прислати нові з Джіро ківнув. Так, можна зібрати ТЗЛ, який зможе перестріти нас і підсобити цією проблемою. У випадку, якщо моя ідея не спрацює. А оскільки наш радіозв'язок тримався через Нюкерд, координувати це ми не зможемо. А в чому полягає твоя ідея? Ми можемо скористатися роботами або змінити форму сопла, пояснив Джиро. Він підняв руку, випроставши її, ніби лезо. Скерував на стелю, а тоді трохи розслабив пальці, створюючи обриси порожнини. зробити його асиметричним. Сопло зі скісним зрізом? Саме так. Коли ми запустимо двигун, то почнемо обертатися відносно центральної осі. Якщо правильно скерувати зріз, це дасть нам неймовірні можливості для керування кораблем. Чи не завеликі, зауважила Діна. Можна буде занадто прискоритись. Ниже не коней, сказав Джиро. Зрізуємо сопло, трішки коригуємо траєкторію. Зрізимо в іншому напрямку, гасимо обертання. Кілька разів повторюємо. Але це можливо. Я моделював це». Діна сілася перед своїм триптихом моніторів і почала відкривати вікна, перевіряти діяльність свого зоопарку роботів. Деякі приймали сонячні ванни на поверхні, заряджаючись. Деякі відводили надлишок рідини від реактора. Деякі видобували пальне для наступного запуску. Інші формували сопло. Остання група, що складалася переважно з нагів, була незмінно відповідальна саме за це завдання. Досі асиметричне сопло, яке створювало реактивну тягу під кутом, належало до речей, яких потрібно було за всяку ціну уникати і аж ніяк не стимулювати. Джиро переслав їй деякі діаграми з описами потрібного сопла. Необхідні були, на диво, незначні зміни. У випадку з настільки потужним двигуном навіть найменше відхилення від тяги уздовж центральної осі провокувало суттєві зміни. Коли наш наступний перегей? запитала вона. Щойно пройшли майже приблизно вісім годин. Першочерговий обов'язок командира хмарного ковчега настільки важливий, що Маркус навіть вийшов зі свого образа і описав його IV як священий, полягав в тому, аби постійно бути обізнаним із показниками сканера болідів, тобто інформаційної добірки, яка компонувалася з далекосяжних радарів та оптичних телескопів міксі. Неймовірна кількість членів Опоп поклала своє життя на його облаштування та догляд за обладнанням. Оскільки дані надходили нескінченним потоком, їх потрібно було розбивати на частини, аби люди на кшталт Маркуса чаєві чи могли читати їх через певні інтервали. На початку кожної зміни демонструвався восьмигодинний сканер аболітів, тобто одріб 0, одріб 8 та одріб 16. Перший Айві читала одразу після пробудження, другий – посеред зміни, а третій – відразу перед сном. У кожному з них містився підсумок усього, що було відомо про боліди, які можуть полетіти повз них упродовж наступних восьми годин, а також рекомендовані дії ковчега для уникнення зіткнення. Зазвичай вони просто кілька разів на день здійснювали дрібні корективні дозапуски. Було передбачено рух за промовченням, тобто маневр на цілий хмарний ковчег через роємір, і рух був повністю автоматизований, якщо не надходила інша команда. Дати таку команду Мало сенс тільки у випадках, коли два камені рухалися небезпечними траєкторіями в одночас і потрібно було щось вирішувати. Від початку зливи й досі це трапилося тільки двічі, але вони вже сотні разів симулювали та програвали подібні сценарії. Симуляції призначалися для того, щоб уникнути клінчування кораблів. Або його можна було помітити за 8 годин заздалегідь, бо мав бути доволі великий. Менше летіли постійно і залишалися непоміченими на радарах аж до останніх хвилин, якщо не секунд перед зіткненням. Відповідно, щогодини надходили менші звіти, у яких перелічувалися всі вагомі камені, помічені за останні 60 хвилин. Там була більшість актуальної інформації, то Жайві, чи той, хто заміняв її під час сну, полишав усі інші заняття на користь сканування болідів, та щогодини перечитував його. Втім, час від часу вони дізнавалися про те, що до них летить ас або стрікер, зазвичай під незвичним кутом або з нетипово високою швидкістю. Тоді командира інформували про загрозу негайно, аби можна було завчасно вимкнути тривогу й ухилитися. Попередження про стрікерів поєднувало звуки сирени, що попереджувала про торнадо в маленьких середньозахідних містечках, та сирену бойової тривоги із серіалу Стартрек. Усі повинні були прокинутися за командою. Непершорядний персонал мав евакуюватися з більших тороїдів, які вважалися найуразливішими а між відсіками на випадок пробоїни герметизувалися всі люки. До аналогічних заходів вдавалися всі пасажири. Шлюбки, звісно, були вразливішими до ударів болідів, але вони були і маневреніші. Коли АС наближався і його орбітальні параметри можна було вирахувати більш-менш точно, дані передавалися на роємір. Визначалися всі можливі шлюбки в зоні ураження, вираховувалися оптимальні траєкторії, якими вони могли перейти на інші позиції, ні з ким не зіткнувшись. У середньому такі події траплялися двічі на день, але диявол, який завжди ховався у статистичних деталях одного разу вони прожили три дні без жодного стрікера, в іншому випадку їм довелося ухилятися від п'ятьох упродовж 12 годин. Перша ситуація збурила срачі на спейсбуці стосовно того, що владна верхівка перебільшує загрозу, щоб упокорити пасажирів, на другу, та вправос гнівним постом, у якому викликав опоп. -оп Накилим за систематичну некомпетентність. Щойно відлунала ще одна така загроза, і Айві, чистячи робочий стіл від пов'язаних із маневром діалогових вікон, побачила пост, який нещодавно з'явився у блозі Тава. Інтерв'ю з Уліркою Ек. Улірці багато треба вивчити про блогерів. Так вирішила Айві, дочитавши його. Вона похитала головою. Хто-хто вона мала би знати з її-то тренінгами зі зв'язків із громадкістю. Ці ремарки стосувалися присутніх у банані, який поволі знову заповнювався людьми, після того, як під час тривоги їх викликали в інші місця для виконання обов'язків. Фіокла прибула останньою і привела з собою Тома Ван Метера та інших членів Служби безпеки Маркуса. Луїза та Сал уже були на місцях. Дубас відписав, що прибути не зможе, пояснивши за тим, що йому треба підсумувати те, що сталося щойно. Вона, певно, просто втратила пильність, припустила Луїза. Гадала, що веде, звичайно, собі свійську бесіду. «Ти вчитувалася в інтерв'ю? Ознайомилася?» «Про що йдеться?» – запитала Фьокла. Ульяка зробила кілька непродуманих ремарок про теорію Рою і те, які стратегії ми думаємо обирати в майбутньому. А та в роздув'їх до вселенських масштабів – відповіла Айві. «То що ти хочеш з цим робити? І взагалі ти плануєш щось робити?» – запитав Сал. «Нічого», – сказала Айві. «Слухай, що довше тягнеться вся ця міром. То більше люди переймаються заїздом. І щоразу, коли пролітає ас, він цю тривогу підігріває. А план або спрацює, або ні. Якщо не спрацює, вибір у нас буде невеликий. Доведеться кинути і злитися. Сал кивнув. А якщо спрацює, це поставить людське мислення з ніг на голову. Аві кивнула Так, і я все більше переконуюся, що спрацює. Навіть якщо не зіграє їхній гамбіт із викривленим соплом, ми все ще зможемо надіслати їм ТЗЛ. Я так гадаю, що упродовж тижня. Ми зустрінемося з Міром та почнемо готуватися до заїзду. Айві жестом показала новоприбулим розсістися за столом. І це підводить мене до теми нашої зустрічі, продовжила вона. Ми знаємо плани JBF. Вона вербує пасажирів, які хочуть вирушити самі. Загалом усе виглядає, наче вони планують заповнити кілька шлюпок припасами на кілька тижнів. Тоді за сигналом вони відірвуться від міксі та запустять двигуни, які переведуть їх на вищу орбіту. орбіту на яку ми не зможемо вийти, не витративши багато пального. Ми не знаємо, який їхній далекосяжний план, і чи такий взагалі існує, але гадаю, що Джулія просто ставить на виживання цих людей, принаймні, достатньо довго, аби вони могли сказати «Приєднуйтесь, вода спокійна», і підбурити інших пасажирів іти за їхнім прикладом. Вони знають, що коли покинуть рій, ми не зможемо їх переслідувати. Членство у хмарному кавчезі за поточних обставин просто кажучи добровільне. «Я так розумію, ти маєш намір щось із цим робити», – сухо запитала Луїза, дивлячись поверх голів Фьокли та інших членів її бригади. «Вони не зможуть це зробити, не нагромадивши деяких необхідних припасів», – відповіла Айві. «А ми не можемо дозволити, аби люди розбирали склади на все, що їм заманеться. Але саме це й відбувається. На спейсбуці купа бесід про те, як дістати набір свіжих батарей чи картержів для очистки повітря. Тож, по суті, все буде просто». Ми знайдемо основних винуватців, тих, хто без потреби накопичує припаси. Через годину я зроблю оголошення, пояснюю, як Конституція хмарного ковчега тлумачить крадіжку спільних припасів та запропоную добову амністію всім, хто поверне приховане. Коли час добіжить кінця, Фьокла зі своєю бригадою полетить на шлюпку, в якій точно зберігається контрабанда, і наведе там лад. Тоді на сцену вийде сал, прокурор, і зробить те, що вважатиме за потрібне. І як можна посадити людей. Коли вони вже живуть в бляшанках? запитала Луїза, як можна їх оштрафувати не маючи грошей? Доведеться вигадувати рішення в процесі, озвався Сал. Феокла зміряла його важким поглядом, а тоді провела великим пальцем по горлу. Ну, тепер більш-менш точно, сказала Джулія. Вони зі Спенсером Грінстафом висіли у невагомості посеред білої шлюпки. Біля них висів ноутбук динаміки якого відтворювали аудіо з банана. Вони чули, як закінчується зустріч, і люди розбиваються на маленькі групки для обговорення, виходячи з кімнати. Спенсер підсунув ноутбук ближче і кілька разів натиснув на кнопку динаміка, вимикаючи звук. Як я вже казав, з усіма тельбухами. «І бачо, – почала Джулія, – вони якось дізналися, що ми прослуховуємо банан, і все, що ми чули, – це така собі постановка радіоп'єси спеціально для нас». Спенсер широко всміхнувся. А це вже параноя. Я гадав, що нею страждаю я, але просто жартую, можливо, надто швидко відповіла Джулія. І з цим можна працювати, Спенсер. Гадаємо, ми маємо підстави приймати все сказане за чисту монету. А це означає, що можна без докорів сумління повідомити марсіянам добрі новини. Вони готові? Так, вони вже чекають, сказав Спенсер і надрукував текстове повідомлення, викликаючи їх. Усі марсіяни проходили крізь одну й ту саму трубу, тож деякий час пішов тільки на те, Аби ключові члени першої в історії людства експедиції на червону планету пробрались до середини доктор Кетрін Квіна, професійна роль котрої у цій подорожі була очевидною, Раві Кумар, котрий мав командувати експедицію, Лі Зянь Юй, котрий був старшим офіцером наукового відділення, та Пол Фріл, американський експерт із ТЗЛ, головний інженер. Вони, як і ряд інших пасажирів, котрі чекали у крилах комплексу, заприсягалися, що не проведуть решти свого життя в тісних цистернах але пройдуть поверхню Марса або загинуть на шляху до мети. За ними йшли ще кілька членів персоналу Джулії. Джулія відкрила зустріч кількома вітальними словами і урочисто оголосила, що політ на Марс відбудеться. Коли спроби дати п'ять чи обійнятися в невагомості, які послідували за цим оголошенням, урвались незручною тишою, вона повернулася до пола Фріла. «Поле, я не сумніваюся, що всіх інших ти вже оповістив про поточний стан речей, Поки ви, по спасибі вам відпочивали за дворима. Але чи можу я поцікавитись, що і як там із ТЗЛ. Звісно, пані президентку. Як ви знаєте, ми намагаємося стабілізувати імір. Схеми Руба Голдберга замасковану під крижану скульптуру. Так я про це знаю. Пол усміхнувся, демонструючи жувальну гумку. Схеми руба Голдберга, замасковано під крижану скульптуру. Так я про це знаю. Пол усміхнувся, демонструючи жувальну гумку. Не дивно, що сильні у цього. Трохи нервують через це, тому згори прийшла вказівка розробляти запасний план, щоб у разі проблем витягти імір із задниці. Що ж, як ви знаєте, цю місцю ми планували роками. Після нуля я тримала її другорядним проєктом у рамках розвитку програми ТЗЛ, тож ми проштовхнули цей план як один із сценаріїв. Сценаріїв – гіпотетичних способів використання наборів для ТЗЛ, пояснив Спенсер. Фактично, це дає нам підстави залучити до конструкції кілька нових компонентів, наприклад, посадкові двигуни з регульованою тягою, чи аерощити, які інакше були на недоступні, вів далі пол. Тож, стабілізація червоного хода була справою двох секунд. «Червоного хода? Ага, ми так його називаємо. Я би хотіла запропонувати щось, що трошки більше натякає на високу мету», сказала Джулія. «Перша ластівка, бо що? Після цього запала незручна тиша?» яку порушила Каміла, сказавши, «Я складу список можливих назв і передам його вам, пані президентко". «Дякую, Каміла. Бачиш, Поле, символічне значення цієї місії нітрохи трохи не менше за її значення наукове, тож ми хочемо донести повідомлення до інших пасажирів, надихнути їх прикладом». «Звісно, вважайте це робочою назвою», – погодився Пол. «Кодовою». «Вона й на кодову не годиться», – зауважив Спенсер. «Кожен може...» «Так, далі», – перебила Джулія. Поле, ти говорив про планування. Готово. Це зайняло приблизно людину день. Треба було буквально трішки підігнати поточний робочий сценарій і внести туди матеріали, які у нас фактично є. Чудово. Але план це, звісно, не корабель, провадив Пол. А ще кілька днів тому нам було дуже бляхаскладно збирати реактивну систему, не накликаючи при цьому на себе гніву Айві. Навряд чи це може силити у когось жах, за винятком хіба найвідданіших її послідовників. Зауважила Джулія у практично замогильній тиші, яку могла спричинити лише людина, яка нещодавно застосовувала ядерну зброю на живих мішенях. Пол реготнув. «Ви розумієте, що я маю на увазі. У цьому акваріумі все може статися. То уявіть собі, як я заржав, коли нам дали завдання збирати ТЗЛ для порятунку і міра». «А призначення схожі?» «Доволі таки. Центральний двигун той самий. Реактивні кластери, контрольні системи життєзабезпечення». Це підігнане під єдиний стандарт. Окремі деталі не відрізняються в різних випадках. Просто треба підганяти в коді потрібні параметри. Звичайний файл конфігурації. Побачивши, що Джулія не надто розуміє, що таке файл конфігурації, Спенсер додав. Вони, вважає, можуть завантажити ДНК червонохода чи як там ми його назвемо, до програмної конструкції космольоту, що полетить на Емір, за допомогою кількох рядків коду. Вдоволена поясненнями Джулія запитала. І що зі шлюбками? І з гептадами, і з триадами. Ну, це ж уже повнофункціональні незалежні космольоти. Там більшість ніж достатньо простору для 24 марсіян та їхніх вітамінок. Звісно, ми їх уже спакували. Сказав Пол, показуючи рукою на упаковки їжі і інших припасів, нагромаджених у білій шлюбці. Так, погодилась Джулія. Але основна частина операції полягає в тому, аби перенести їх із базової позиції в рої, яка для роєміра не буде надто важливою. «До реактивної системи, яку ми складаємо. А це не смердить на цілий ковчег, хіба ні?» Усмішка на лиці Пола Фріла ніби замерзла. «Я маю рішення», – озвався Спенсер Грістов. «Я гадаю, що все у нас вийде. Нам потрібна тривога через наближення стрікера, тому завтра все буде окей». І «Як ти знаєш, що завтра буде стрікер?» «Така подія – це не що інше», – відповів Спенсер, – «як своєрідна конфігурація бітів». Дініс снився Марс. Вона займалася георозвідкою астероїдів, а тому ніколи не цікавилась далекою та негостинною червоною планетою. Політика світу космічних досліджень до нуля певним чином зобов'язувала її виказувати скепсіс, навіть певну зневагу стосовно тих, хто хотів полетіти на нього, будувати колонії та займатися тераформуванням планети. Прихильники колонізації Марса відтягували увагу та ресурси від тих, хто хотів використовувати значно Доступніші ресурси для створення комфортніших для людини габітатів – космічних колоній, що обертаються, забезпечуючи повноцінну гравітацію, в придатного для дихання повітря та води. Але це було давно. Ось уже два роки ця тема була закрита. Проте Марс на це не зважав, і далі, являючись їй у снах, які останнім часом переростали у марення. Ось уже три роки минулося відтоді, як вона востаннє ступала поверхні планети, дивилася в небо, Бачила обрій. На рівні суто інтелектуальному, вона розуміла, що рано чи пізно її спіткає смерть. І це станеться до того, як вона знову зможе зробити подібне. Діна, як і всі інші на хмарному ковчезі, проживуть усі свої життя в місцях, що нагадують бомбосховища, лікарняні підвали та дослідницькі лабораторії. Найкраще, чого вони могли сподіватися, це клаптик зоряного неба в маленькому віконечку. Вигляд синьої, зеленої, білої землі колись він викликав умиротворення. Помаранчева куля, навколо якої вони зараз літали, була настільки відразною, що багато хто уникав на неї дивитися. Ніхто з них ніколи туди не повернеться. Для тих, хто мріяв перед смертю ще відчути твердий ґрунт під ногами, Марс, попри всю його непрактичність, був єдиною надією. Люди говорили про це на спейсбуці та на блогах, які поволенькі почали зринати в мініатюрному інтернеті хмарного ковчега. Перш, ніж через трату Нюкерда урвався зв'язок і міра з хмарним ковчегом, Деякі подібні обговорення завантажились на її планшет, і вона їх почитувала на дозвіллі. Принаймні, тепер у неї було дозвілля. Відколи вони вирішили спробувати скошене сопло, минуло два дозапуски і приблизно 24 години із постійним дрібним калібруванням сопла. Перекошена стінка, сконструйована роєм нагів, виступала за корму уламка, ледь змінюючи напрямок сопла. Завдяки першому із дозапусків вони почали крутитись в потрібному напрямку, хоча навряд чи слово «крутитися» нормально описує обертання, яке зайняло більшість їхнього дня. Упродовж дня наги перейшли на інший бік горловини сопла і почали будувати наріст там. Другий до запуск погасив ініційоване першим обертанням і вивив їх на вже близько до бажаної висоти, де з усім могли впоратися поза сталі двигуни. Невдовзі був наступний перегей. Цього разу сопло було спрямоване туди, куди їм і було треба – вперед і вони знову перетворили ядерний двигун на потужну реверсну ракету. Роботи, що працювали всередині уламка, виформовували його, створюючи архітектурну форму, яка, згідно з інженерними симуляціями, утримувала б цілий уламок купно під час останнього раунду маневрів. У воронках було повно криги, ще більше було на підході, а крім того, вони нарешті навчилися робити так, щоб ця система працювала злагоджено. Частково цей урок полягав у тому, щоб ніколи не намагатися досягти кількох цілей одним запуском. Краще було сприймати все легко, не ставити собі за мету захмарних показників дельта В, досягнути цього показника, закріпити його, тоді користатися із ситуацією та неквапом планувати наступний запуск. Поступово їхня зустріч із Міксі відсувалася в часі значно дальше, ніж вони попервах очікували, а нові відтермінування з'являлися що не день але водночас ця зустріч видавалася все певнішою, все менше схожою на від випадку. І це поступово почало впливати на мислення Діни. Її роботи виконували роботу практично на автопілоті, а тому вона час від часу нудилася. І з В'ячеславом, запечатаним по той біч пластикової стіни, можна було говорити, але той від природи був мовчазний. Джиро ж навпаки, працював майже цілодобово, а тому перебував у постійній напрузі. Діні таки кортіло підплести до нього – і з плеча глянути на монітор його комп'ютера. Він складав солітер, запускав симуляції з орбітальної механіки, писав мемуари. Переважно він начебто переглядав відеотрансляцію з приладів. Методом виїмки він спостерігав за ядром реактора. На підлозі нижнього поверху, за три поверхи під ними, був люк, із якого відкривався вхід у глибини Криги. На протилежному кінці лазу містився інший люк, який вів до того, що на кораблях океанологів Старої Землі Називали б котельною кімнатою. У маленькому герметизованому відділенні тилилися контрольні панелі та порти доступу, під'єднані до реактора, що розташовався за яких кілька метрів за масивною стіною. Стіна, принаймні теоретично, була радіаційним щитом. Але запуск у космос величезної брили свинцю в нашвидкоруч організованій експедиції на Емір навіть не розглядався то щоразу, коли вмикався реактор, котельну кімнату затоплювали нейтрони та гамма-промені. Показники радіаційних детекторів, що якщо не з командою залишили в тому відсіку, коли остаточно замикали люк, були вельми недвозначні. Там було радіоактивне пекло. Це всі пов'язані з тим відсіком системи розроблялися з розрахунком на дистанційне керування з безпечного командного модуля, тож потреби знову проходити крижаним тунелем та відчиняти люк не було. Прилади показували, що вони наближаються до перегею. Джиро, якому асистувала Діна, розпочав, як ви не сподівалися, передостанній до запуску двигуна. Це зайняло більше часу, ніж прогнозував Джиро, але начебто працювало. І скинув більшість надлишкової швидкості. Його орбіта в Перегеї тепер була лише на кількасот кілометрів вищою за орбіту Міксі. Незважаючи на постійні втрати роботів, які зношувалися, ламалися чи зазнавали радіаційних ушкоджень, у Діни все ще вистачало апаратів, аби заповнити воронки для останнього великого дозапуску, який, за їхніми підрахунками, мав відбутися через кілька годин.